Càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui escoltem Thank You and Good Night, el darrer àlbum, The Voice On. We were running round, thinking about dreams down the road. No regrets we have left to explain. And I know that that can't be bad and Boys ha estat una de les bandes més legendàries de la música europea, una banda de cinc nois que ens arribava des d'Irlanda. Keith Duffy, el um, desaparegut de Stephen Gatley, Mickey Graham, Ronan Kitching i Shane Lynch. A més de 21 senzills amb el top 40 de les llistes britàniques i 22 senzills a les llistes irlandeses. A part d'això, molts d'èxits arreu del món. Una banda que va fundar-se el 1993 amb en Louis Walsh i que va durar fins l'any 2000 el 2007 es van tornar a reunir i han abandonat el món de la música el 2019 un dels seus membres en Gately, el Stephen Gately aquí escoltem precisament amb aquesta cançó va morir el 10 d'octubre del 2009 a causes naturals mentre estava de vacances a Mallorca You're same, no matter how hard la cançó que escoltem es diu Dreams i és la que tanca aquest darrer àlbum, una peça realment magnífica que podien trobar amb la música d'aquesta formació I Can Dream, després anomenada Dream, va ser realitzada el 15 de juny de 2018 amb la veu de Stephen Gatley, que també va coescriure la cançó. L'havien trobat, en aquest cas, amb una sèrie de cintes que no es s'havien fet servir mai. La resta de membres de la banda hi va posar alguna veu i va afegir estrofes a la cançó i la van editar per aquest àlbum final de Poison. La música de Boys On avui no se'ns acompanya amb els seus grans èxits, sinó que ens centrem en aquest disc de 2018, el que es va anunciar com a seu darrer àlbum final. En Keith Duffy va anunciar el març del 2017, que havien firmat un contracte amb Warner Music per un àlbum final i també per una gira que es faria per diferents uh, països. Una gira per la qual els Boys On portarien el vol millor d'ells mateixos. Be someone beautiful So wonderful you. Just because your mind just because I feel just because it's real just because it hurts just because it works just because un album en el qual cada un dels membres de la banda va seleccionar tres cançons per la llista final, per això es troben cançons amb un estil més urban, com per exemple són els tracks que ens aportava en Shane, però en Ronan Keating és un cantant que estira més cap al country pop, per això tenen aquest toc les seves cançons. Jim Con, Gary Barlow, Callum Scott o Ed Sheeran participaven també de la composició d'aquests temes. Oh, just because, your mind just Aquestes cançons que escoltem acarregant d'aquest àlbum magnífic The voice on aquest àlbum de comiat de la seva formació també es, es poden escoltar a través del Thank You and Good Night Tour una tour que durant finals de 2018 i principis de 2019 ens acompanyarà anunciat com el seu darrer àlbum com el seu darrer tour i com a festa del seu 25è aniversari un tour en diferents països europeus, però també per Àsia, per Nova Zelanda, per Austràlia i, òbviament, el Regne Unit i Irlanda els acompanyaran durant tots aquests mesos per acomiadar una de les bandes que ha estat qualificada dels més importants dintre del registre de les cançons més escoltades, més venudes i més radiades al Regne Unit i a Irlanda. Doncs Boison figura entre els primers de tota la història. Aquest és el darrer senzill que s'ha extret aquest en disc. Avui a les càpsules musicals us hem acompanyat en Thank You and Good Night, el darrer àlbum de Voice On, es diu Love. Then it's not love It's never how you plan And when you've lost all hope That's when you'll understand Maybe it's my mistake I say too much too late Till we communicate It's easy, then it can't be law If it don't hurt